Курт Вонегут «Колиска для кішки» КЕНЕТУ Літтауру «Чоловіку мужньому та витонченому» У цій книзі немає нічого правдивого. Живи згідно з Фомою, яка робить тебе хоробрим, добрим, здоровим та щасливим. Книги Боконана 1.5 Примітка автора «Фома. Нешкідлива неправда» 1. День коли скінчився світ. Звіть мене Йоною. Мене звуть Джоном. Але будь я, наприклад, хоч і Семом, усе одно був би Йоною. Не тому, що я страждав через інших людей, а тому, що мене завжди неодмінно притягувало до певних місць у певний час хтось або щось. Обставини та спроби туди потрапити звичайні або дивовижні обов'язково знаходилися. Отже, точно за планом, коли настане визначена мить у визначеному місці, ну, вона вже тут. Отож слухайте коли я був ще молодим, дві дружини тому, 250 тисяч цигарок тому, 3 тисячі кухлів пива тому. Коли я був ще набагато молодшим, я почав збирати матеріали для книги, що мала називатися День, коли скінчився світ. Книга мала бути документальною. Книга мала розповісти про те, що робили видатні американці того дня, коли першу атомну бомбу скинули на Хіросиму в Японії. То мала бути християнська книга. Я тоді ще був християнином. Нині я боконіст. Я б і тоді вже став боконістом, якщо б хтось познайомив мене із солодко-гіркими неправдами боконана. Але боконіст тоді ще не вийшов за межі галькових пляжів і коралевих рифів, що оточує цей маленький острів у Карибському морі – Республіку Сан-Лоренцо. Ми, боконісти, віримо, що людство розподілене на команди. Команди, які виконують Божу волю, навіть не підозрюючи, що вони роблять. Бокона називав таку команду Карасом, а знаряддям Канкан, -кан, що привело мене до належного Карасу, стала та книга, яку я так і не закінчив. Книга, що мала називатися «День, коли скінчився світ».